Uh, tehát ő nem egy... Tehát nem úgy jöttünk ide, hogy ő ránk kényszerítette magát. Hanem szólt, és mi hoztunk egy döntést mellette. Senki nem kényszerített, hogy gyere el. Igaz? Hanem itt vagyunk a szabad akaratunkból, a szabad döntésünkből. Isten, hogy vele járjunk, ő ezt nem kényszeríti ránk. Ő szól, és mi az alapján meghozzuk a döntést. És... És, és nem mondhatjuk azt, hogy de hát Isten nem mondta. Hogy Isten nem szól. Sokszor lát, hogy ugye mi már benne vagyunk ebbe a helyzetben, és nem látjuk. De mindenki rajtad kívül már látja. Ugye ezt kéne tenned. Ez annyira egyértelmű. De Isten nem mond semmit. Egyszer valaki azt mondta nekem, amikor, kért tőlem, és nem hallgatott rám. Később bánta is, úgyhogy hallgass rám. Nem. De nagyon érdekes volt a szóval hogy Azt mondta, hogy hát, miért nem mondtam neki hangosabban? Tényleg ezt mondta? Hát, mondta hogy de hát én mondtam neked, hogy szerintem ne csináld. Hogy tényleg ezt mondta. Miért nem mondtad hangosabban? Hogy, tehát ugye ezt, azt akartam, hogy miért nem Erőltettem jobban. De Isten nem ilyen. Hogy. Hogy. hogy nem kényszerít iránk. Csináld már! Nem hallod, ezt mondom? Ezt akarom. Nem. Ő szól, azon a halak szerint csendes hangon. De egyébként. Szerintem, ha Isten hangos is lenne. Üvöltene is, hogy ha kiabálna is velünk, ha a szívünk nem hajlik erre, akkor akkor se tennénk meg. Ugye eszembe jut az a példázat, amikor azt mondja Jézus, hozza az fel azt a példát, hogy meghalt ugye, Lázár és a gazdag ember, és akkor a gazdag ember azt mondja Lázárnak, hogy jó, oh, menjél és szólj az én testvéreimnek, hogy térjenek hát meg. És és ugye most, pontosan nem tudom a sztorit, de a lényeg, amit akartam mondani, hogy, hogy ugye, ha, ha nem hisznek az élőknek, ha nem hittek Mózesnek, akkor nem fognak hinni annak sem, aki a, a mennyből, vagy pokolból, vagy bárhonnan is száll alá, és mondja majd el nekik az igazságot. Ugye az ember nagyon érdekesen van összetéve, és ugye ott kell a szívünkbe, hogy legyen ez az alázat, hogy történhetnek csodák. Nézd meg Izraelt, mekkora csodákat látott. Nézd meg a farizeusokat, a főpapokat. Milyen csodákat láttak. De mégsem tértek meg. Isten szólt, elég hangosan. De mégsem, mégsem hajtották oda a szívüket Istennek. És ez ott van, hogy van-e szívünkben egy ilyen alázat. És, és egy hajlandóság megtenni amit Isten mond és szeretem azt a képet, amikor Isten szól illéshez. Az első királyok 19-ben, 11-től 13-ig. ki, ezt mondja Isten illésnek, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen, az úr előtt. És az ott az úr volt elmenendőbe. És az úr, előtt, és az úr előtt megy nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat. Az úr előtt. De az úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az úr nem volt a föld, földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelit hang hallatszik. És mikor Illés ezt hallotta, befette az ő arcát palástjával, és kimenvén megállt a barlang ajtajában, és ímé szózat jött ő hozzá, amely ezt mondta, Mit csinálsz itt illés? Igaz, milyen érdekes ez? Hogy Isten, azt gondolnánk, hogy hogyha megremegnének a falak, és kidőlnének a fák, akkor azt mondanám annak a hegynek, amit nincs dörbe, hogy ugorjon a tengerbe, de mondjuk ott panonhalmán, euh, akkor majd. De Isten nem volt benne. Ugye, ő ott van abban a halk, szállít, csendes helyen. És mit mond Isten neked ezen a helyen? Mit mond, amikor, amikor elcsendesedsz? És tedd azt, hallgass arra. És tudom, hogy ezt meg kell tanulnunk felismerni, meghallani. De Isten, az ővéi azt mondja az ige, hogy felismerik, megismerik az ő hangját. És hadd mondjak el egy történetet. Volt egy nagyon kedves ember, aki hozott egy rossz döntést, és megházasodott. Nem én voltam. Sajnos tönkre ment ez a házasság. Ugye egy házasság, amikor széttörik, az, az nagyon fájdalmas, főleg, hogyha van gyermek is. Ugye ez egy, olyan, mint amikor egy lapot, vagy kettő lapot összeragasztanak. Isten összeragasztotta, hogy amit Isten egybeszerkeztett, ezt benne ne választál. És ugye, ezt a két lapot, ha én összeragasztanám, azt nem lehetne szétszedni, csak úgy, hogyha szakadás lenne. Azoknak a, Ha ezek a papírlapok élőek lennének, az fájna nekik. És ugyanúgy ez két emberre is nagyon igaz. Ha összeteszik, összeállnak, összeházasodnak fájdalom nélkül nincs, nincs vállás. Nincs szakadás, nélkül nincsen. Megtörtént ez a válás, és aztán tehát múlt az idő, és jött egy következő ember az életébe, és tőlem, hogy mit gondolok. És mondtam neki, hogy, hogy én azt gondolom, hogy várj. De megkérdeztem, hogy és neked Isten mit mond? Hát ő neki nem mond semmit. És amikor megkérdeztem azt tőle, hogy és ezen a halk, szelit, csendes hangon mit mond, akkor azt mondta, hogy hát, hogy nem. Szomorú az, hogy nem hallgatott, nem rám, hanem arra a hangra. Az a házasság sem jó, sajnos. Reméljük, hogy egyben marad, és azért imádkozom, de, de megéri erre a hal és szelit, csendes hangra hallgatni. Mert Isten jót tervezett. Ha az ő a fiát odaadta, akkor, akkor mennyivel, oda, mennyivel inkább akkor odaad mindent. És ne félj meghozni ezt a döntést. Fejezzük be akkor a 12-től. Ettől fog a Pilátus igyekezettőt szabadon bocsájtani, de zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsájtod, nem vagy a császár barátja. Aki, király, aki királyát teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Mikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székébe ült, azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, Héberül pedig gabattának neveztek. A húsvétra való előkészlet pedig, a való előkészlet napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, így a ti királyotok, azok pedig felkiáltottak, Vidd el, vidd el, feszíts meg! Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg, a főpapok így válaszoltak. Nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őket nekik, hogy megfeszítsék. Ugye a happy end az még nem itt történik. Azt majd néhány verszel később, vagy végig később, amikor Jézus feltámad. De sajnos ugye Pilátus meghozza ezt a rossz döntést erre a nyomásra. E rendet kell tartani Jeruzsálemben. Van egy karrierem. E nem akarok lázadást. Jézusnak meg kell halnia. De, de nagyon érdekes az a kép, amiről már elő, korábban is beszéltem, még más korábbi Bibliórákban, hogy valójában itt látjuk Jézusnak a tárgyalását, de nem Jézusnak a tárgyalása volt. Nem Jézus állt a vádlatlatlat padján, hanem Pilátus. Hogy, tudjátok, Jézus. Jézusnak Jézusnek oda kellett mennie a keresztre. És, és itt a fő kérdés, ugye, amikor Pilátus feltette azt a kérdést, hogy de mi legyen Jézussal? Hogy mit kezdjek Krisztussal? És ez magának ezt a kérdést, hogy én mit kezdjek Krisztussal? Amit nekünk is fel kell tennünk, vagy nekünk is ott az a kérdés, hogy én mit kezdek Krisztussal? És rögtön ugye a kérdés nekünk szegeződik. A bíró, az igazi bíró, az atya tőlünk kérdezi, hogy na, és te mit kezdesz Jézussal? Te mit, mit döntesz őróla? És ezért mondom azt, hogy a tárgyalás az igazából Pilátusról szólt. Hogy, hogy az ő életéről döntöttek itt. Vagy döntött. Mert amilyen ítéletet hoz Pilátus Jézusról, az az ítélet, az nem Jézus sorsát határozza meg. Ő neki meg kellett halnia. Aztán feltámad. Jézus ma is ott van a trónon, a mennyben, az atya jobbján, uralkodik, és ő az Úr. De hol van Pilátus? Ugye ez a kérdés, ez a legfontosabb kérdés. És... ezért mondom azt, hogy amikor meheteszünk ezt a kérdést, akkor, kell, akkor eldől, hogy ugye mi hogy válaszolunk, de az nem Jézusra lesz hatással, hanem rád. Mert az befogja, befolyásolja a mi jövőnket, a mi örökké valóságunkat, és itt az életünket is. Tehát dönteni kell, hogy mit kezdünk Jézussal. Mit kezdünk az ő szavával, az ő üzenetével, amit ő mondott. Az üzenete, az igaz. Amit döntünk, az rá nincs befolyással, vagy nincs ráhatással, de ránk lesz, rád lesz. Mi van, ha nemet mondok? Pilátus nemet mondott, ő meg akarta tartani az életét. Ő eltűnik. Valószínűleg megőrült ez az ember. Nem tudjuk pontosan, mi történt, ezek csak igazából legendák. De valószínű, hogy és nem tartja meg sem az állását, sem a karrierjét, sem az életét. Pilátus eltűnik, megőrül, meghal, eltűnik. Nincs többé. De mi van, ha igent mondunk neki? Péter egy olyan ember volt, aki igent mondott. Ő ugyanúgy elrontotta. Ő ugyanúgy nemet mondott, mint Pilátus. De aztán ő visszajött. Ő megtér. Ő helyreáll. És az ő életében egy jó példára, hogy az ő életében felemelkedés van. Az ő életében maradandóság van, örökkévalóság van. Az ő életében élet van, az ő életében tartalom van. Nagyon elrontotta, de magmaradt az igazságban. Ő visszajött. Ő azt mondja, hogy én nem vagyok méltó erre, ő semmi. A hogy Péter, a kőszikla, gyere és legáltasd az én bárányaimat hogy egy jó példa erre, hogy oké, okay, én visszajövök, én elfogadom, Elfogadom, amit ő mond, és maradj meg, maradj meg ebben, mert mellette dönteni, soha nem fogod megbánni, és mert ha nem döntöttél még mellette, akkor dönts mellette, ha már döntöttél, és járod az életedet vele, akkor újra és újra dönts mellette, amerre ő vezet, amit ő mond az ő igéjén keresztül. Maradj meg az igében. Az ő igéje igazság. Az ő igéje lámpás, ami vezetni akarja az életünket. És, és jó, jó felé, az ígéret földje felé, a, a, a beteljesedés felé, és nem, nem a pusztulás felé. És amit mond, engedj neki, tartsd meg,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 amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazat gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Imádkozzunk! Szerető atyánk, hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és hogy szólsz hozzánk. Köszönjük az igédet. Köszönjük, hogy az igéd az éppen ma is ugyanúgy aktuális, mint Jézus idejében, hogy ami akkor történt, amit akkor láttak, az ma éppen ugyanolyan fontos, és éppen lényeges. Uram, segíts nekünk megalázni magunkat a te szavad előtt, és, és menni arra, mert te vezetsz minket. És köszönjük, Uram, hogy, hogy, hogy jó, jó terved van, hogy, hogy nem pusztulást, nem kárhozatot készítettél a tiédnek, hanem, hanem örök életet, hanem a mennyet. És, és köszönjük, Uram, hogy, hogy itt ebben az életben is megtapasztalhatjuk ezt, megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, a te közelségedet, azt, hogy, hogy szeretsz minket, és, és hogy fontosak vagyunk számodra. Uram, segíts ezen az elkövetkezendő héten, hogy járjunk a te akaratodban, a te döntéseid alapján, a te igéd alapján, és, és Uram, a te kegyelmedből had halljuk a Te hangodat, hadd halljuk a Te vezetésedet. Járj előttünk, és mutasd az utat, Úr Jézus. Áld meg az életünket, áld meg a családunkat, áld meg a városunkat, az iskoláinkat, a, a munkahelyeinket. Uram, ments meg életeket, <kül> hadd lássák meg, Úr Jézus, hogy van remény, van van reménye, a kilátástalanság a, a magány, a depresszióra, és hogy Te szereted az embert, és hogy reményt adtál, hogy élő reménységet adtál. Köszönjük Jézus, a Te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen.